și în și pe pământ, el tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie pentru iubiți ascultători care îndrăgesc Cuvântul Lui Dumnezeu, programul LED 054 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pe care îl petrecem împreună, ajutați de un mănunchi de cugetet de meditații făcute asupra fiecărui verset a Noului Testament de către un credincios slujitor al Lui Dumnezeu și pregătite sub forma sub care vi se prezintă pentru redarea lor pe unda aerului în cadrul studioului nostru, ne aduce astăzi în fața textului de la Luca la capitolul 4 cu versetul 4. Întâlnim aici cea mai tensionantă confruntare, atât cât omului a fost dat să cunoască istoria creațiunii Lui Dumnezeu, Dintre cele mai mari forțe, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Satana, care de la rangul de prim-ministru al lui Dumnezeu a fost aruncat la cea mai din joasă treaptă din pricina dorinței de mărire. Este vorba de momentul ispitirii Domnului Hristos în pustie. Înainte de a ne apropia de acest subiect, am citit deja, am parcurs deja câteva gânduri în lecțiunea trecută din versetul 4 al capitolului 4. Înainte deci de a ajunge la acest subiect, astăzi încheiem istorisirea vieții Deliei. De am aflat ultima lecțiune cu inima îndurerată că această misionară a lui Dumnezeu care s-a întors la el dintr-o viață decăzută a trebuit să fie luată la Domnul căci planul lui minunat a prevăzut așa ceva pentru viața ei. După moarte, ne istorisește în continuare relatarea întâmplării, respectiv misionarea de care s-a folosit Dumnezeu pentru întoarcerea la Dumnezeu Deliei. roadele acestei frumoase vieți creștine au fost minunate. Un domn care locuiește la 500 de kilometri departare de New York a venit într-o dimineață la mine, ne povestește relatoarea întâmplării. A făcut într-adins un drum atât de lung ca să-mi istorisească lucrarea care se făcuse în ținutul în care locuia prin simpla citire a istoriei ei. La o adunare, citindu-se istorisirea întoarcerii ei la Dumnezeu, o femeie pierdută, bine cunoscută prin purtarea ei, a fost atât de puternic atinsă încât s-a hotărât să primească pe Domnul Isus ca Mântuitor. După ce am a mărturisit în ce chip și a întrebuințat casa care era destul de mare, a adăugat că din clipa aceea a luat hotărârea să o dăruiască mântuitorului pentru a scăpa pe sermanele fete alunecate pe căile pierzării. Și de atunci întreținea în casa ei mai mult de 100 dintre aceste fete pe care înainte le folosea în chip rus și nos. O altă istoricire. Un om bogat din St. Louis, Citind istorisirea întoarcerii Deliei la domnul, s-a gândit să lucreze și el în orașul său cu mai multă râvnă pentru mântuirea sufletelor căzute Însoțit de un prieten, a venit să ne vadă și să stea de vorbă cu noi. Înapoiindu-se în orașul său, au ridicat o sală în care prin vestirea Evangheliei multe suflete au fost scăpate și răscumpărate. Frumoase lucruri neașteptate va descoperi Delia în veșnicie când va întâlni toate aceste Fete, toate aceste suflete întoarse la domnul Carod, al întoarcerii ei și al vieții de curăție pe care a dus-o și plină de răvă față de domnul, după întoarcerea ei, în scurta perioadă de un an și ceva. Un alt exemplu. Într-un oraș din Ținutul P, ne este dată numai inițiala P, credincioșii s-au unit să-mi și ei un cămin ca al nostru pentru fetele de căzute din localitatea aceea. Dumnezeu să binecuvinteze toate aceste silințe care au drept scop mântuirea sufletelor. După înmormântarea Delii, a fost o adunare ciudată într-o cârciumă din cartierul unde trăise ea înainte de a se întoarce la Dumnezeu. Câțiva dintre cei care o cunoscuse pe Delia s-au sfătuit să devină oameni harnici și cinstiți. Discuțiile s-au terminat printr-o hotărâre neclintită de a rămâne uniți, de a se ajuta unul pe altul ca să ajungă la ținta dorită și anume înnoirea vieților lor. Au ales pe trei dintre ei care să ceară de la noi lămuriri cu privire la felul în care pot să-și atingă ținta. Am primit de la ei scrisoarea care suna în felul următor. Stimată doamnă, dorim să vă scriem câteva cuvinte despre tinerii cu faimărea din acest cartier. Nădăjduind că ne veți ierta că n-am spus un cuvânt la mormântarea ei. Dar, ca să spunem adevărul, mulți dintre noi n-am îndrăznit să ne ridicăm să vorbim, iar cei care aveau curajul nu știau ce să spună. Pentru aceasta, ținem să vă scriem că nimănui nu-i pare rău ca nouă de moarte de ei. Ea ne-a fost o prietenă sinceră și atunci când a găsit o viață nouă, nu ne-a părăsit. Noi știm că dorința ei fierbinte era să ne vadă părăsind drumul cel rău. Noi n-am mai avut astfel de prieteni care să ne arate o dragoste cum ne-a arătat ea, căutându-ne cu milă și în închisoare și afară din închisoare. Cu toate că noi suntem dintr-o bandă vestită, nu vom putea uita niciodată chipul ei scump și cuvintele ei frumoase. Lucrările ei vor rămâne totdeauna în mintea noastră. Prin această scrisoare, făgăduim că vom încerca să ne facem oameni cum se cade cu ajutorul lui Dumnezeu. Nădăjduim că așa cum a lucrat Dumnezeu cu ea, va lucra și cu noi. Nu spunem că toți își vor ține cuvântul. Totuși, întemeiați pe dragostea mântuitorului în care s-a încrezut Delia, credem că mulți dintre noi își vor schimba viața. Supuși și dumneavoastră și scrisoarea este încheiată cu semnarea a trei inițiale. H, J, D. Aflăm apoi că persoana care s-a scris această scrisoare s-a ocupat de acești nenorociți. Mulți s-au întors la Dumnezeu, crezând în jertfa Domnului Sus și începând o viață cu totul nou. Suntem fericiți că am putut să vedem câteva din roadele frumoase ale vieții creștinești a Delii. Viața ei a fost într-adevăr o dovadă vie a puterii Evangheliei. La fel ca și fiul risipitor, ea a fost moartă, dar a fost adusă la viață, o viață predată, o viață cu totul nou a Domnului din cer. Mai târziu, istoria vieții ei a atins multe inimi, a putut să dovedească multora care se credeau foarte departe de Dumnezeu că pot fi scăpați și că păstorul cel bun caută oaia pierdută până când o găsește. Această istorisire poate fi și astăzi, pentru cei care predică Evanghelia, o pricină de mare îmbărbătare. Și nădăjduiesc, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, că această istorisire... Este o mare îmbărbătare și încurajare pentru toți cei care nu l-au primit încă pe Domnul Hristos să-l primească, iar pentru noi, care din mila lui l-am primit, este o mare încurajare și îmbărbătare să ne trăim viața la nivelul standardului de sfințenie ceru de Dumnezeu, ca prin aceasta să aducem și alte suflete la El. Doamne Iisuse, ajută-ne să te cunoaștem astăzi mai bine. Din mesajul care urmează, să vedem cât de demn tu să trăim la fel ca tine și printr-o viață de sfințenie, de ascultare și de dăruire față de tine, să aducem și alte suflete la tine, aducându-ți ție slavă și bucurie, iar nou o multă fericire. Amin. Iubiți ascultători, pentru toți aceia dintre noi, care dorim neapărat să venim înaintea Domnului, să ne schimbăm viața, să trăim o viață nouă, sau pentru toți aceia care am venit la El, dar simțim că suntem apăsați tot mai mult de puterile lui Satan și El are cât mai multe băriniți asupra noastră, pentru toți aceștia avem astăzi o veste minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Vom citi în curând. Vom începe citirea studiului nostru cu versetul 4 de la capitolul 4 din Evanghelia după Luca, unde vedem în ce chip minunat și de plin și desăvârșit Domnul Isus a biruit pe diavolul. Iar toți aceia care rămân de acum în colonel, prin Duhul său cel Sfânt, printr-o viață de veghere, rugăciune și citirea scripturii, se pot bucura de același privilegi înalt de biruință de plină și desăvârșită asupra tuturor ispitelor diavolului cu care vor veni asupra lor. Pentru că cine rămâne în Domnul Isus, Dispare în el. Este contopit, este făcut una cu Domnul Isus. Și ori de câte ori Satan vrea să-l ajungă, nu are decât să se lovească de Domnul Isus. Cel care l-a înfrânt în chip rușinos în pustie. De aceea studiul nostru de astăzi este de o deosebită valoare și invit pe toți ascultătorii să se apropie de aparat, să-l asculte cu multă luare aminte, căci aici găsim o veste minunată, vestea secretul unei vieți de biruință, unei vieți de bucurie, de fericire, de echilibru și de încredere în Dumnezeu în viața aceasta, cu atât mai mult în viața veșnică. Găsim deci în versetul 4, pe care îl citim de la Luca, de la capitolul 4, primul răspuns pe care îl dă Domnul Isus la provocarea satanei în pustie după 40 de zile de post și 40 de nopți. Isus i-a răspuns satanei, Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, atunci când crezi din toată inima, în cuvântul scris al lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, pe care o citești și știi că El îți vorbește, treci biruitor peste orice ispită diavolească și trăiești o viață de cer aici pe pământ. Toate făgăduințele lui Dumnezeu scrise pe paginile acestei sfinte cărți le poți prezenta la fel ca pe un cec în fața Lui și El îți va plăti. Așa este Biblia și pentru tine, dragul meu. Iisus i-a răspuns despre Satan, este scris. Prin această exprimare, Domnul s-a așezat pe sine cu totul în rândul oamenilor și nu vrea să ocupe acum în caritate de Fiul lui Dumnezeu o situație privilegiată, adică, Domnul Isus nu vrea să știe de o altă stare de fiu al lui Dumnezeu decât aceea care se cuprinde în lăuntrul stării sale de fiu al omului. Căci, dacă Domnul Isus, ca fiu al lui Dumnezeu, se ajută în nevoie de să nu mai poate fi un exemplu demn de urmat pentru mine și pentru tine. Aici este taina frumuseții biruinței Domnului Isus din pustie. El l-a biruit pe satana ca om. El nu a apelat într-un nimic la atributele sale dumnezeiești, nu că n-ar fi putut, ci el n-a vrut. El a vrut să biruiască în felul acesta, ca să ne croiască mie și ție, iubite ascultător un drum sigur de biruință. Slăvit să fie numele Lui! Expresia folosită de Domnul Isus aici, omul, îi amintește satanei că el, Isus, cu toate că este Fiul lui Dumnezeu, este totuși hotărât să se păstreze pe deplin în condițiile existenței sale omenești, fără să recurgă la puterea sa dumnezeiască pentru împlinirea nevoilor pământești. Domnul Iisus spune scurt, este scris. Textul cu care Domnul Isus l-a înfruntat pe satana se află scris în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronomului, la capitolul 8, versetul 3. Citatul acesta rostit de Domnul Isus, unde spune orice om nu va trăi numai cu pâine, arată cât de serioasă este pentru el existența sa omenească. În răspunsul pe care l-a dat satanei, nu se sprijine pe glasul ceresc care a răsunat la botezul său cu ocazia botezului de la Iordan, unde Domnul Dumnezeu a spus, acesta este fiul meu preiubit, ci... În confruntarea sa cu satana, Domnul Isus se întemeiază numai pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, cuvânt cunoscut care putea fi verificat de oricine. Și el a procedat în felul acesta pentru ca noi, eu și tu astăzi, care avem la îndemână același cuvânt scris, să urmăm exact aceeași cale. Spune, deci, Domnul Iisus, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În grecește, traducerea aceasta sună, orice declarație care iese din gura lui Dumnezeu. Iar în ebraică, pentru cuvântul acesta, cuvânt, adică unde spune orice cuvânt care este în gura lui Dumnezeu, există termenul davar, care înseamnă realitate sau lucru. Astfel... După traducerea ebraică, Ioan, Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 1, sunt în felul următor. La început era realitatea. În gura lui Dumnezeu, preiubiților, orice declarație, orice cuvânt este o realitate, este un lucru, este o faptă. El nu răstește numai vorbe goale cum facem noi. Dacă un cuvânt nu este realitate, atunci nu are sens. Un credincios a lipsit de la adunarea de rugăciune, în schimb a trimis pe cineva cu doi saci de făină și cu un bilețel în care spunea, mi-am trimis rugăciunea în saci. Hm. Deci Domnul Iisus spune, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pâinea duhovnicească este pusă înaintea celei trupești. Să nu ne lipsim de cea din tâi, recurgând pentru procurarea celei din urmă la mijloace pe care Dumnezeu nu ni le-a poruncit. Un om al lui Dumnezeu, CHM, spune următoarele. Singura stare sigură și fericită pentru om este să trăiască cu orice poruncește Dumnezeu. Nu am voie, deci, să ajung în stări de exaltare printr-o forțare a nervilor și a sufletului în rugăciunii, ci pot trăi simplu, duhovnicește, cu cele scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Sus spune aici clar, este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Încă un gând care încheie studiul versetului 4 din Luca 4 este următorul. În limba greacă pentru cuvântul om este termenul antropos care în înseamnă privitor în sus. Numai acela este om cu adevărat, care privește, din punctul de vedere duhovnicesc, în sus. El se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cine nu este om în înțelesul acesta, nu poate să se hrănească cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că nu simte nevoia după o astfel de hrană. Slavă lui Dumnezeu pentru minunatul său cuvânt pe care ni l-a dat și în împrejurarea aceasta. În momentul următor, după ce diavolul ascultă acest răspuns al Domnului Iisus și este îmbiruit, la versetul 5 aflăm următoarele. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Deci, citim aici că diavolul a suit. Atenție, iubitilor! Când te suie diavolul, să știi bine, fratele meu, că el urmărește prăbușirea ta. Cu cât locul pe care te suie este mai înalt, cu atât prăbușirea ta va fi mai adâncă, mai sigură și mai nimicitoare. Diavolul te suie, da, dar te suie numai pe înălțimile pământului, care n-au lumină și sunt purtătoare de moarte, căci pământul a fost blestemat de Dumnezeu din pricina căderii omului în păcat. Ce înălțime poate să fie pe un blestem? Cine și-ar putea dori o înălțare pe un pământ blestemat? Căți să nu uităm, blestemul de mamă poate să fie dezlegat dacă te întorci la Dumnezeu. Blestemul lui Satan și acela este dezlegat pentru toți aceia care vin și apelează la sângele Domnului Isus. Dar vă rog să fiți atenți, cine te poate dezlega de blestemul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu însuși scrie în Cartea afacerii, a blestemat pământul, spune acolo, blestemat este acum pământul din pricina ta, îi spune lui Adam când a căzut în păcat. Cine se poate aștepta la vreo bucurie de pe un pământ blestemat de Dumnezeu? Iată de ce, iubitule! Tu acela care toată ziua și noaptea te frămânți cum să strângi bogății pe pământ, cum să-ți faci o avere, cum să-ți faci un nume, iată motivul pentru care nu poți fi niciodată fericit oricât te-ai realiza, căci toate realizările tale sunt blestemate din pricina pământului care este blestemat și pe care ți-ai căutat aceste realizări. Înălțimile diavolului sunt de fapt abisuri întunecate fără fund. Și cu atât sunt mai primejdioase aceste așa zise înălțimi, cu cât ele au o înfățișare înșelătoare de lumină. Diavolul te suie pe înălțimile pământului, umflându-ți eul tău. Eul propriu este balonul diavolului, iar mândria este oxigenul cu care ți-l umflă. Diavolul Întotdeauna îți îndreaptă privirea spre tine, spre ceea ce ești tu, spre talentele și calitățile tale, spre vocațiile tale, iar când privești spre ceilalți oameni de pe aceste așa zise înălțimi, îi vezi mici, fără însemnătate și ce au ei bun, nu are valoare pentru tine. Asta este înălțimea la care te suie diavolul, de unde te prăbușește, pentru că și el odată a fost sus, a fost pe rangul de întâi ministru al lui Dumnezeu și de acolo, din pricina că s-a umflat în sinensul și a vrut să ia locul lui Dumnezeu, a fost aruncat în cele mai adânci părți ale pământului. Isaia, capitolul 14 și Ezechiel, cartea lui Ezechiel, capitolul 28, vorbesc despre originea lui Satan și căderea lui în care a ajuns, motivul pentru care a ajuns în această stare și de acolo putem vedea bine care este sfârșitul fiecărui om care primește solicitările lui și care primește soluțiile lui satan. Satana când te suie, te umple de tine. Când te ridică Dumnezeu însă, te golește de tine. La Matei 23 cu versetul 12 citim că Dumnezeu înalță pe cel care se smerește. Dacă ești sincer, iubitule, ai să vezi toate mișcările euului tău. Ori de câte ori ne suim, fie în gând, fie în faptă, suntem ispitiți și cădem în cursa vrăjmașului. Diavolul ne pune sus ca să ne ispitească și să ne doboare. Mare atenție, deci! Am citit în versetul 5 de la Luca 4 că diavolul a suit pe Domnul Isus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Haideți să ne întrebăm. Ce munte poate fi atât de înalt de pe pământ ca de pe vârful lui să se poată vedea într-o clipă toate împărățiile lumii? Desigur, niciunul. Aici se arată chipul de șarpe al diavolului care vrăjește. El, pentru o clipă, l-a vrăjit pe Domnul Isus, deci ispita a avut loc în duh. Însă, slavă lui Dumnezeu, fără efect. Mântuitorul nostru a rămas neclătinat. Când diavolul îți arată ceva, fie ademeniri, fie amenințări, să nu-l crezi, este o vrajă, este o minciună îmbrăcată în hainele adevărului. Rămâi liniștit și privește mai stăruitor prin credință la Domnul Isus Hristos, căci în felul acesta vei scăpa de vrajă. El, întrucât a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, Poate să ne vină în ajutorul nostru a celor ispitiți, după cum găsim la Evrei 2 cu 18. Binecuvântat să fie numele lui acum și în veci. În versetul 6 aflăm cele ce i-a spus diavolul Domnului Isus după ce l-a însuit pe înălțimile pământului. Scrie așa. Și i-a zis. Ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Iubiți ascultători, să nu uităm, diavolul este tatăl minciunii și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr, scrie la Ioan 8,44. Cum poate să se împlinească ce spune el când tot ce spune e minciună? Auzi, el îi spune Domnul Isus, îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dar cine i-a dat lui stăpânire pământul? De unde a primit el domnia asupra omenirii? Și dacă el, în adevăr, a primit de la cineva mai mare această domnie, atunci acel cineva nu poate fi decât Dumnezeu. Diavolul spune aici, mi-a fost dată, deci el arată că a primit-o de undeva. De ce nu s-ar fi dus Domnul Isus direct la datător, la Dumnezeu, ca să ceară împărăția? De ce să o primească de la vrăjmașul lui Dumnezeu, de la unul care și el, la rândul lui, a primit-o de la Dumnezeu? Nu! Diavolul n a primit de la Dumnezeu stăpânirea supra pământului. Locul din Ezechiel 28 nu se poate aplica aici. Dumnezeu nu poate face un asemenea dar vrăjmașului lui al vieții și al oricărui bine. Ci el, îngerul răzvrătit, a rupt o bucată din împărăția lui Dumnezeu fizică pământul și din împărăția lui spirituală îngerii căzuți și în felul acesta a început să domnească prin silă, păcat și moarte. Tot ce este rău în lume arată chipul stăpânitorului ei, diavolul, Căci el, într-adevăr, este un stăpânitor. Domnul Isus nu contesta acest lucru, ci el însuși îl numește de trei ori stăpânitorul lumii acesteia. Mai este numit în Scriptură și Domnul Văzduhului și Dumnezeul veacului acestuia. Diavolul este un stăpânitor, dar el nu poate da nimic bun nimănui. Cum să dea el pace când în inima lui nu are pace? Cum să dea bucurie când el nu cunoaște adevărata bucurie? Pacea, bucuria și fericirea sunt roade ale curăției. Unde stăpânește păcatul, nu poate fi pace, și unde nu este pace, nu poate fi nici fericire. Când diavolul îți oferă ceva, îți cer în schimb veșnicia ta. Diavolul, știind că Domnul Isus va ajunge odată împărat după ce mai întâi va trece prin cruce, i-a oferit împărăția lumii fără cruce. Ispita era foarte mare. Să poți ajunge la țintă pe o altă cale decât cea naturală, este de dorit, dacă ar fi într-adevăr cu putință. Totuși, nu se poate. Fără cruce, nu este împărăție. Nu poți stăpâni nimic cu adevărat. Fără cruce, nici știință, nici credință, nici dragoste, nici mântuire, nici viață. Crucea, jertfa, este ușa prin care intri la slavă. Prin cruce ajungi cu adevărat stăpân împărat peste tine peste oameni și peste împrejureri. Domnul Isus a venit mai întâi să slujească, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru întreg neamul lui Adam, robit de păcat și moarte, și apoi să fie împărat peste tot pământul. Întâi crocea și apoi împărăția. Aceasta este rânduiala Tatălui Ceresc. Diavolul ar fi vrut să strice această sfântă rânduială, dar n-a avut izbândă, slavă lui Dumnezeu. Ori de câte ori ți se oferă domnia fără cruce, să știi, este oferta diavolului. nu primi, tot harul lui Dumnezeu se coboară numai prin cruce. Ține minte adevărul acesta, iubitule, care scrie la Roman 5 cu 17. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață. Iubiți ascultători, ne bucurând de gândurile acestea, urăm tuturor ascultătorilor să se grăbească să primească cu bucurie crucea Domnului Isus, singura care ne scapă de toate nenorocirile și prin care se coboară toate harurile Lui Dumnezeu. Anunțăm aici încheierea programului L054, vă lăsăm să ascultați o cântare. să am fost când Isus mă Chinuit ne pe falsele plăcere, dar Isus întinse mâna ai salvatoare, arătând dumneavoastră drum ce duce în cer. Nu există prieten ca și Isus, numai el păcatul mi-a spălat. Chiar durerea mea cea mare mi-o luase, O oh, ce prieten minunat ne spuse zilnic din mulțime Și iubire tot mai mult o înțelep. Dar de ce s-a coborât să mă salveze? Nu poți, dar sus în ce am să-l întreb. Nu există prieten ca și Isus, numai el păcatul mi-a spălat. Quer do rei a minha chamar rei meu luar se ouça